служив сам патріарх, сяючи золотом увесь і трьома панагіями в самоцвітах. Закликав він мене першим до причастя. Я став відмовлятися, бо не готовився і не сподівався. Маю багато гріхів на душі. Та ще доведеться брати не один не два мови про свій гріх з Матроною. Роднок патріарх «Владою своєю найсвятішою дав мені причастя без сповіді, з усього розгрішив і дав благословення на шлюб з Матроною, хоч і Абсенте, то приживім чоловіку». Привітка абсенти відсутня. І в той момент дано салют зі всіх гармат, на знак, що збавитель і господар великий гетьман причащається. Над великими грішниками велика й молитва. В кого народу селив свій дух, того він не покине. Перемільний гармат розбивало тяжку мою тугу. З ним відлітала пагуба й недоля. В ним гучала моя судьба. Радуйся, діво, громами огримлена. Радуйся, личко шовкової і золотеї. Душа проростає з бою, але і з радості теж. Дзвони, салюти, співи хоральні, урочисті слова, молитов, усе спліталося довкола мене, огортало мене солодкою хмарою. Чулося мені крісту хмару полохливими тронами. Ні, ні, ні. Прорвався шевесловий голос пані Раїмі. А я чув і не чув, занулений у свою тугу. І в своїй надії стояв, дивився, слухав, А сам укладав лист до Матрони, Перший лист відтоді, як поїхав у гніві, Щирина, не бачивши її. Єдине душі серце кохання, Найвродливіша і найукоханіша Душі її серце втіхо, Найпрекрасніша Матроненько, Пані Добродійко, гетьманша моя, Ни на світі проводячи життя, вже й писати От жалю можу, бо яке ж ще більше могло спіткати мене нещастя? Як дочекавши щастя над усі сподівання, що їх тільки на сім світі міг зичити, утратив усе в миті єдину і гірку. Чи ж хто міг уявити? Щоб пережив я день, бодай один, Не бачачи найвродливішої моєї аврори. А вже ж не день, не тиждень, не місяць, Але в цілій півроку. Матроненько. Спорядив з листом до чигирина димка, Що мав супроводити туди і патріаршого посланця, Чорновіста Єрусалимського Григорія, Болодатого і сумного, як мій лист. Патріарх посилав Матроні абсолюціоним гріхів і шлюб малженський, писані мовами грецькою і латиною, письмом київським, круглястим, шкітко вирисованими літерами, з короткими певними розчерками, свідчення в і смаку. Примітка абсолюціоним відпущення передавав патріарх гетьменші свої упоминки, три свідчі, що самі запалюється, молоко Богородиці і цитрин мису садів з Єрусалима. Я ж кланявся мотроній пані раїні гетьманськими дарунками, тканин, хутр і коштовності, і велів думково передати, щоб ждали мене в борзі. І той усміхався своїм ще вчора несміливим думкам, що відкинули мене на півроку назад у приниженній безсилість, перед марною кобітою, якої, мовби й і не було, але яка всі ці місяці переслідувала мене своїм недовір'ям, пересторогою, негідь і ще чимось незнаним, що могло знайти витлумачення, може, в загадкових шляхетських кондиціях або ж забаганках. Шкода говорити. Я отряхнув з б ці неприємні згадки. Власне, волів би отряхнути їх. Насправді ж знову згадував свій відчай і свою тугу, коли здавалося втрачено все найдорожче і не мав для чого жити. А жити треба було. Збагнув тоді в Чигирині, збагнув там у Чигирині, що стоїть на дивній горі посеред степу, піднятий неземною силою над степом, і над світом. Хоча й засліплений власним гором і страшною люттю своєю, я днемецько побачив так далеко, як ніколи доти. Я побачив усі свої поті, звитяжні і славетні. Я почув поклик просторів, відгадав свою судьбу і пагубу, і вже не міг замикатися в своїй тузі, у своєму горі. поїхавши, сподіваючись на повернення. Тепер повертався. Не знав, як і дякувати патріарху, подарував йому шестерик найліпших коней, яких мав, дав тисячу золотих, подбав про всі рештунки для довгої дороги зимової до Москви. Кілька днів провів розмовах з ним дискретних, коли ж виїзди вістили, то Парісі проводжав мене з таким самим почтом, який зустрічав». За два місяці, поки ждав мене в Києві, патріарх зміг вловити настрої високого кліру. Тепер допитувався мене, в чому ні митрополит Косов, ні патріарський архімандрит Тризна не виявляють видимої прихильності до козацтва, то й до гетьмана козацького так само. А ти ж, гетьмане, воїстон маєш зватися князем Русі і протектором православного благочестя. І зрівняти тебе можна хіба що з Константином Великим? Я скромно ухилявся від таких величень і пробував пояснити його про священство, що деяка нехідь до козацтва і дещі від блаженної пам'яті Петра Могили.